Peio Jora Juria, egun hona? Egun hona. Franziako eskuntza ministeritzak beraz eskualdeko hizkuntzen eta kulturen irakaskuntzari buruzko zirkulara plazaratu du uh, aldizkari ofizialean ostegun juntan. Balio luke bihitzez orroita araztea zirkulara ununtik nola jinden? Aiatorria denek ezagutzen dugu, kontxelu konstituzionalak sortu zuen krisian da aiatorria. Uh, egun batetik bestelat, murgilzea antikonstituzionala bilakatu zen Eta uh, segidan jardok eginean, bai uh, erakaskuntzako aktoreak, bai politikaliak, bai ere gizarteak Erranaez, hau batez, uh, bai onako karriketan, bai, bai nan ere frantiako hainbat eskualdeetan Horrelako erabakia hilit, ezin zela aplikatu frantzian gure izkuntzen kontra mm. uh, Gobernuak dimensio hori hartu zoen, eta uh, haitu da irtemide bat sekatzen Uh, Berriz, ba imentzeko Murgilzea ulertu baitute. Uh, izkuntzak debekatzia eta Murgilzea debekatzia hori baita, hizkuntzak debekatzia da izin eskoazela. Horan haitu didalantzen, bitiputatuk txostena bat egin azuten hori uh, nari batukaiteko. Gero gu, ieiletik uh, palixen bildu izan gira ben peinagurie gotan, bein uh, Jean Castex la ministroarekin, ondotik ere teknikalibatz fekin eta azkinean hor dugu zirkulara berri do baimentzen duena moriltzea. Hala, eskuetan da orai, hor uh, eh, ba da, zer diose askak zirkular hortaz? Lehen reakzioa biziki baikorra da. Krixi bat eta ikateatzen gila zirkulara horren bidez. Biziki auskorra da, eh, badakigu zirkulara bat da, eta parean badugu konstituzioa eta horreka auskortazun bat ekartzen du hala ere, baina epe laburrean. Uh, krisetik atazan gira, gobernuak ba imentzen uh, gure eredua segitzen dugu murgilzea egiten, uh, asken berroi tamar urteetan, egiten dugun bezala eta oraikoan gobernuan ba besarekin, hmm. baiko Baikor, Haiinizpuntu baditugu horgegarrekin aipatzeko zirkular hortan direnak hizkuntza gutxituen imersioa posible dela dio zirkulagak frantsesesa eta hizkuntza gutitzuak gutxituak maila berarekin ateratzen balima da ikasle bat ikastetxetik hori bermatzen balima da bakarrika. Hori uh, da Zikulaga hori dio uh, ikastexe bakotak nahi duuen bezala antolatzen ditu bere orduak,i hizkuntzak nahi duen bezala orekatzen alditu, bere, uh, orduak, oh, Uh, Baldin eta uh, bi izkuntzetan, maila behera barimauten ikasleek ateratzean. Gaur egun uh, gure eredua orta noin argituela, dola aspaldi, uh, frantxez gaitasuna, seurtatzen dugula, Euskararen gaitasunaren manduan, beraz, guretako ez du dauz aldatzen eta aldeantziz, askartzen du gure eredua, askartzen du ere dugun askatasuna, moldatzeko ordu horiek diuriek, beraz, ama ikastola, ursoki euskaraz egiteko, frantxezza berantzartzeko beste ikonparatuz, Baina txugurtatuz, zen-bi mailan, uh, bizkuntzak menperatzen dituztena. Hmm. Oztarako, zer egin beharko da, ebaluak eta frogak edo beharko dira? Uh, pasarazi ikasleek? Zirkularak egin patzen ditu, uh, frogak desberdinak egin beharko direla, baina negia erran, iadanik egiten ditugu. Uh, ba eh, uh, ebaluak eta nazionalak, gure ikasleek pasatzen dituztenak, bai zepen, bai zeu bat mailan, bai ta ere xa Badia ere asterketak, eh, brebeta Euskara eta Lizoa. Eta hortan beti uh, Euskara maila, baginuela, gure ikasleka Euskara maila, francesa maila basutela, erakutsi izan dugu. Beraz uh, guretako ez da aldaketarik ikusiko dugu. Beraz eba horreketa batzu gehiago geitu nahiko hituzte, baina uh, amarkala batzu frogatua dugula, gure iridua amartxantzela, eta ez zela francesaren kaldetan egiten Euskara ikaslea. Hmm. Azteketak ere aipatzen dira a, zirkulajean, ibilbide elebidun hori segitzen, edo segitu duten ikaslek, basoko etxamina batzu ere e, eskualdetako hizkuntzetan pasatzen halko dituztela, e, zonbat eta zoin ikasgai oraino ezta emana, hori bordeleko e, rektoretzarekin beharko da negoziatu urte guziz? Bai, hori e, e, koseko dugu nola diren ondoko urratxak, lehenik e, ba, txalotu behar dugu erran aldi hori gehitu baitute asken momentuan, asken hilabeetetan Parixen e, izan gileralarik e, beldura bakinuan ezela, azterketan aipamenik izanen, ziren e, e, alde, bainan askinen e, gibel egin dute eta sartu dute erran aldi hori, eta erran aldi hori nahizta ez den zehatza, ez duen neurri konkreturik uh, adirazten, ate ideki gisa uh, hartu behar dugu. Konkreturiki eran nahi du beraz, bai uh, ehektoreak posibeltu la antolatzia azterketetan, bai brevetan, bai basoan, gure ikasleik euskaraz pasatzeko gizan. Doreaz, hori uh, ikusiko dugu bordalekin, e-bordalekin. Uh, Parisek uh, pilota bordaleko telatutat bota du eta gu hor izan engira, entean hartzeko. Eta mobilizazioak uh, biatu aditugu iadanik askan urteetan, askan hilabeteetan uh, inoiz behinu gehiago eta ondoko uh, haste eta hilabitetan uh, segituko dugu, seurtamena ukan arte, uh, bai uh, pratikan ezariko direla, ne hori horiak, eta bai gure ikasleak brebeta usokiozka uh, segitanko dutela, eta bai, uh, basoan ere, uh, guk eskatzen duguna, da hausko ondiaren parte bat euskaraz eginezaten, eta especialitateko gai bat bedaren euskaraz egiteko aukera ukan ezaten gure ikasleak. Ondoko hilabeteetan, bai. trenkatuko da. Hori bordeleko errektoretzaren borondatearen arabera jokatuko da? Hori dena egiteko da. Gero gok pentsatzen dugu aski askar gilela, askamailan eta hmm. ditugun sustengo hei askar, aski askar gilela lortzeko egiazkin hori buruz. Mainan gero beste aurri guztiak bezala, ez eh? zirkulajabat da, eta zirkulajabat ausko gala, egon batetik biara mundela den aldatzen alda, Eta ez dugu gaur egun legearen babesik, badugu gobernuaren babesa, badugu egitarren babesa, baina legearen babesa eskarta egu, eta irankortasuna ez dugu inaiz lortuko, ez baina dugu legearen babesa. <susurra> Zirkular hortan ere Hezkuntza eh, ministeritzak eh, imersioa emaiten du, irakaskuntza eskuntza elebidunaren kapituluaren barne zeren seinaleda da eta kondutan hartu berda, eta horretara ziduzu astapenean eh, Konstituzio Kontseiluak etzuela legezkoa ikusten eh, murgiltze sistema? Bai, hor dugu, gobernuak atxpanduen eh, irtemi debat, eta interpretatzea Konstituzio Konstituzionalak eh, debekatu laik murgiltzea, murgiltze horso bat debekatu duela, baina guk ez dugula jasori egiten, eta guk saikatzen gaitu beraz uh, beste kategoria batean, da erakaskuntza, elebiduna murgiltze sistemaren bidezkoa. Eta kontsiatzen du, erakaskuntza, elebidun du nori murgiltze sistemaren bidez, legezkoa dela, sigurtatzen baitu uh, francesa gaitasuna, eta ez dela, Bertzio, maksiminista ma, bat, nun uh, francesa hoxoki bastertu ezan zen. Eta bururatzeko irakaskuntza publikoan ere, beraz, murgiltzea ere esperimaltalki abiatu zena, hor, normalizatzen da zirkular hunekin? Ha, hori da, zirkulara horren, hain zin pauso ahondiena, Atskaren zat egia ganez du deus aldatzen, uh, joan pililan apililan uh, ginituen eskubidak, bere eskubidatzen itugu orai, segitzen dugu gure ereduarekin, aldiz publikoarentzat zat uh, animalikoa entzina pausua izan daiteke, uh, zirkularoak bai mentzen baitu murgiltzean publikoan, bai lizeo arte nahi bainimadute. Gaur egun blokatuak ziren amaik astolan, aba eta nahi bainimadute orai, eta lortzen bainimadute negoziatzen uh, bai uh, bai menak, bai bariabideak, posible direke publikoan ere mugiltzea edatzea, lehen maila osorat, eta segatikaz ere kolegiota talizu eta dat. Beraz, bai hori bai bat zen, bai eskola publikoetako arduradunek, bai ere politikariak, hain zine pa osoa hondia izatean da euskararen zat. Boruraztzeko agas, lasaitze bat da, euskararen zat, jagaikitzeko lanak? Etapa bat da, Uh, Krixi bat uh, i, itzaltzen dute horren bidez. Krixi larria, la, antikonstituzialinismo arena. Baina uh, hainbat borroka segitu beritugu. Azterketena ikusi dugu ez dela bukatua. Uh, zirkulara bat da ez duion kortasunik. Eta behitugu, orren inguluan beste hainiz uh, gai. Nola ezaipa ere, uh, egoitzen kontua. Egoitzak finantzatzea beti zaila izanen dugu. Eta haptan beritugu hain zina pausuak balia bidea iburuz ere behar ditugu erantzunak, behar betiko borrokak hain zina segitu behar ditugunak, ez gira hortan gelituko, hori rekoplatu dugu ilazko egoera, baina norai behar ere uh, urratxe batzu hain zina iorteko. Peio Jora Juria, esker mila. Be mila esker zoi.